السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والا من بعد وج انا браћу поштоване сестре аалекум урахметуллахи таала ва баракатух наставрамо са нашим редовним хетским предавањима о оружјама данас ћемо ако Бог да иншааллаху таала komentarišar komentare sada ćemo jedan od hadisa Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koji govori o ovoj najvažnijoj temi. To je hadis, mualla ibn Cabela radijallahu taala anhu. Kojem stoji da je rekao: "Beinama ana radifun nabiyyi sallallahu alejhi ve sellem dok sam bio na Jahalici sa Allahovim poslanikom Muhammedom alejhi <coughs> a u drugoj predaji stoji "ala himarin yuqalu lahu Afair". Na Magarcu koji se zvao Fejr. Lej se bejni u bejnehu ila ahiratu rahil. Između mene i njega, poslanike Muhammeda s.a.s. je bila samo jedna jedina prepreka. A to je ono uh, drvo koje uh, razdvaja uh, dva jahača na jaha'lici od sedla. Pa je poslanik s.a.s. rekao Ja Muad ibn Djebel, o Muad ibn Djebel, ja sam rekao lebejke e, o saadejke o Allahu poslaniće odazivam ti se i želim ti sreću thume saare saa zatim je poslanih sallahu alaihi wasallam e, ušutio i nakon toga putovo određeni vremenski period zatim nakon toga ponovo mi se obratio i rekao ja mu ad kultu lebejke rasul Allaho saadejke rekao odazivam ti se o Allaho poslaniće i želim ti sreću on je ponovo ušuti nakon toga to mesara saata zatim je ponovo uh, putov određen vremenski period a nakon toga prema mi se obratio ja muad kultu labayk rasulallahu sallallahu aleyhi ja se ponovio iste riječi rekao samo dazil ti Allah rekao apsanici želim ti sreću uh, zatim je poslanik alihi salatu vesselam rekao etadri ma hakullahi ala dali znaš koje je Allahu džeshananu pravo Allahov hak kod njegovih robova rekao الله ورسوله أعلم الله ينقل الله ينقل الله ينقل ثم سار ساعة ثم ينقل فسلانك ركا حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركو به شيئا Allahovo pravo kod njegovih robova jeste da ga obožavaju i da mu nisu u kojem smislu širk či ne čine, odnosno mnogo boštvo ne pripisuju. F mesare sa je ponovo Resulullah ali salatu se nakon tog odgovora nastavio da putuje određeni vremenski period a onda je rekao hel tadri ma haqu l ibadi ala allahi za da fa'lu fa daliznash koji je pravo ljudi kod Allaha subhanahu wa nakon što ispoštuju svoj obavezu prema Allahu džeshanu قلت <سؤال>: الله ورسوله اعلم راك الله يغوصن لا ولا اعلم وهو حق العباده على الله الا يعذبهم الله وجل شانه هو право ااا الله شانه يسته يستدى их наказай اكو они испочтою свою свой قلت يا رسول الله افلا افلا اخبر به الناس فيستنشر افلا يبشر به الناس Hoću da obradovati ljude, hoću da im prenijeti a, ovu radosnu vijest koju si Tjeminik kazao, Allahov poslanik mu reče: "Latubeshirhum fayatakilu." Nemoj da ih a, nemoj da im prenosiš ovu informaciju pa da se oni oslone poslije nakon toga na, a, na adu i na a, ovaj na ovaj hadis, odnosno na ove nove riječi. U drugoj verziji ovog hadisa, odnosno kojeg prenosi Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu, Stoji da je Rasulullah s.a.v. rekao Ma min ahadim ješhedu en la ilaha illa Allah wahdahu wa la šarikele ila harramahu Allahu ala nana Sidqa min kalbi ila harramahu Allahu ala nana ko god bo si doči da nema istinske obožavanost osim muzičnog Allaha subhanahu wa ta'ala Jedino onza služa da se so obožava iskreno sa srca Allah što će zabraniti jahannamskoj vatri da ga jahannamska vatra ovaj, uh, ne može gorijeti Uh, naravno ovaj hadis Imam Bukhari Rahimahullahu ta'ala spomenuo na četiri mjesta Na četiri mjesta je ovaj hadis Imam Buhari Rahimahullahu ta'ala spomenuo uh, Prvo uh, mjesto koje je uh, koje se spominje uh, i pod kojim je Imam Bukhari Rahimahullahu ta'ala sve ovaj hadis jeste Kitabu Teuhid Poglavlje o Teuhidu A naslov na uh, koji stoji iznad ovog hadisa jeste Babu ma jae fidu bi nebiji Sala se la ummetahu E, poglavlja o tome da je poslanik Muhammed alejsuratu vesselam pozivao svoj ummet u tauhid u Allahu džellešanehu jednoću e, u Allahu džellešanehu jednoću e, naravno ovdje je rasulullah sallallahu alejhi ve o hadisu jasno e, objasnio i poručio da je glavna obaveza e, svakog čovjeka svih Allah džellešanehu stvorenja tohid odnosno ibadet da izražavaju gospodaru gospodaru svih svjetova. I vidite ćete da poslanik Muhammed aleyh salatu od početka svoga života, posebno poslaničkog života, prije svega misija na poslanički život to jeste od 40. godine svoga života pa do 63. godine svoga života, svih 23 godine Rasulullah je uvijek pozivao u tawhid, uvijek je pozivao u iman, uvijek je pozivao u osnove vjere. E, I ovo je odgovor da nikada ova tema ne može da bude van trenda, van mode, da bude zastarijela, da bude e, tabu tema, da bude sporedna tema itd. Ovo mora da bude uvijek glavna tema i uvijek osnovna tema. Zbog čega? Zbog toga što je sav život vraćao. Sav život od početka do kraja i svaki moment u životu je ispit između teuhijida i širka. Ispit između teuhijida i širka. E, dakle, koliko ćeš se Allahu subhanahu wa ta'la pokoravati, koliko ćeš Allahu subhanahu wa ta'la biti odan, e, koliko ćeš njega veličati e, i biti iskren u svojim dijelima prema njemu, a koliko, ne da Bože, čovjek... E, pridade pažnju nečemu drugom na račun svoje vjere, načinom svoga imana i e, svoga svoga, e, svoga temela, a to jeste e, baš Allahov dželalushanuh jednost. Kada se e, spomene ummet Muhammed alejselatu vesselam, jako je bitno da znamo e, i da zapamtimo e, da se ummet Muhammed alejselatu vesselam di vidi u dvije vraste. Ummet kada se spomene ummet Muhammed alejselatu vesselam. E, On da se e, misli na ummet e, sa dva značenja. Prvo značenje jeste ummetul iđabe. Ummet Muhammedu salallahu selam koji se odazvao njemu, njegovom pozivu istini. To smo mi muslimani. Mi smo dakle ummetul iđabe. Ummet koji se odazvore surullah Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, koji su ga poslušali, koji su mu povjerovali i tako e, Druga vrsta Rasulullahovog alaih sr.a.v. umeta jesu umetu da'ave. Umet koji je predmet njegove dave, da odnosno njegovog poziva, njegovog rada, njegovog djelovanja. U to spadaju svi ostali ljudi, svi ostali ljudi. Dakle, cijelo čovječanstvo, pa makar i ne bili muslimani, spadaju u ovu kategoriju umeta Muhamada sallallahu Salallahu wa sallam. I zato primjera radi kada se bude Resulullah a.s. molio na sudnjem danu da počne suđenje da otpočne uzvišeni Allah Žešanohu svoje suđenje on će govoriti umet i arabi, umet i moj umet gospodaru, moj umet gospodaru naravno da ovo obuhvata i vjernike i nevjernike jer će poslanik a.s. moliti Allah Žešanohu da počne suđenje svim ljudima i njegovim sedminicima i oni koji nisu povjerovali i svi ćemo biti zahvalni Jer će čekanje na sudnjem danu biti nesnosno uh, i nepodnošljivo za sve ljude i nevjerni će biti zahvalni Rasulullahu Muhammedu, s.a.s.a.s.a. Uh, I naravno ovo nam govori koliko je bitan teuhid, koliko je bitna vjera, koliko je bitna čista vjera u srcu svakoga, u srcu svakoga pojedinca. I koliko ona uh, čovjeku uh, donosi dobre rezultate. Jer vidite, ko kaže la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah istinski sa svoga srca, uh, iskreno uzvišeni Allah džezelon hoće zabraniti džehnamskoj vatri da mu gori, da mu gori lica, odnosno da mu gori uh, njegovo njegovo tijelo. Naravno ovdje uh, Muadidin Džebel, aj poslanik Muhammed aleyhi salatu vesselam, pobojali su se da ljudi pogrešno razhate ovaj hadis, a to jeste da je dovoljno samo reći la ilaha illa posvjedočiti ovu istinu i da nema čovjek nikakvu drugu obavezu nikakvu drugu obvezu, prema ovim riječima, prema vjeri, prema svome gospodaru i itd. Međutim, to nije tako, to nije tako, jer uh, kada čovjek kaže la ilaha illallah, odnosno riječi, la ilaha illallah imaju svoje uslove, o tome smo govorili jako često, imaju svoje uslove i onaj koji izgovori te riječi odmah mu se postavljaju ti uslovi da ih ispoštoja, to jeste da zna šta znače ove riječi, da se pokori ovim riječima da poštoje ove riječi, da bude iskren u riječima i u dijelima i da naravno voli i prezire u ime Allaha gospodara svih svjetova zatim također poslanik imam Bukhari ovdje ovaj hadis je spomenuo i pod jednim drugim naslovom, jako zanimljivim, kaže Babu men hassa Uh, al bil ilmi qauman duna qawm kaže poglavlje o tome i naslov o tome kada neko kaže određene informacije određenoj skupini ljudi a o drugih to sakrije dakle pogledajte ovdje je rasulullah alejhi salatu vesselam ovo znanje otkrio mu adimni jebel ali nije bez ništa rasulullah alejhi salatu vesselam Ove ovaj hadis rekao Mu'ad ibn Dževre. Dakle, Mu'ad ibn Dževre je jedan od najjučenijih asuhaba Resulullah Muhammeda s.a.w. A'alemu l'ummeti bil halali val haram. Onaj koji najbolj je najbolje poznavao halali haram. Onaj koji najbolj je najbolje poznavao šarijet. Onaj koji najbolj je najbolje poznavao uh, objevu. I naravno, nećemo se isto obraćati svim ljudima. Neće se isto obraćati, primjer, radi djetetu koji je, ima uh, nekoliko godina i djetetu koje je odraslo koje razlučuje, koje razumije i tako dalje. Neće se obraćati isto djetetu i osobi koja je stigla punoletstvo. I neće se obraćati onoj osobi koja je čvrsti nogama u islamu, u vjeri i onoj osobi koja nije uopće u islamu. Dakle, neće se obraćati onome ko klanja, prema radi, godinama i desetinama godina isto i ko čita i ko zna i tako dalje i onome ko je u islamu, ali konzumira alkohol. Dakle, o tome nam govori imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, da čovjek mora da zna kategoriju ljudi kojima se obraća. Da zna kategoriju ljudi kojima se obraća. To je poslanik, alaihissalatu wasalam, koristio. Kada je Mu'ad ibn Đevel napravio jedan prijestup, znate ono u Kubavu, pa je odužio uklanjanju namaza, Rasulullah, alaihissalatu wasalam, se rasrdio na njega, ne se, grdio ga, Uh, bio je ljud na njega Rasulullah ali, u sratu, u sratu. Međutim, sa druge strane vidiš jednog beduina koji dođe i urinira ili uh, izvrši svoju fiziološku potrebu u sred džamije, poslanik pustite ga, polahko te pa mu fino priđe pa onda objasni i itd. Šta se, šta se događa? Nije isto Muad ibn džebel i ovaj beduin Ovaj beduin je po prvi put došao u džamiju Rasulullah ali, u sratu, u sratu. i po prvi put sreao poslanike, po prvi put sreao muslimane I on primjera radi da, da mu se poslani kog bratio grubo kao što su to ashabi e, pokušali i kao što su htjeli e, onda bi naravno on se sigurno odmetno međutim poslani alejhi salatu ve selam je fino fino prišao i objasnio mu da džamije nisu napravljene za to da su džamije za klanjanje namaza, za činjanje sjeđe, za ričanje Allaha ženšanuhu, za zik, za spominjanje Allaha ženšanuhu. E, I onda je on rekao, Allahu moj, smiluj se samo meni i Muhammedu i nikome više. Allahu moj, smiluj se samo meni i Muhammedu i nikome više. A poslanik je rekao, nešto što je mnogo široko i opširno ti si ga suzio. Znači, to je Allahuva subhanahu wa ta ta'la milost. E, I naravno, da je poslanik Alehi 77 bio čovjek koji je najbolje poznavao metodologiju. Eh, lahko je ovo ispričati, lahko ovo ispričati i, i prenijeti je ovako eh, bilo kome od nas, međutim, mnogo je teško potrefiti mjeru i mnogo je teško biti eh, mudar eh, u svim situacijama. Nekada je mudrost da čovjek bude oštar, nekada da bude grub, nekada je mudrost da bude blan, fini, nježan, da oprosti, da ne spomene, da prođe tako dalje. Sve se razlikuje od situacije do e, situacije. Poslanik Allahi sr. 7, kao što vidite, imao je, imao je najbolje smisla za to. Zatim također imam Buharija kaže, e, ovaj hadis spominje, kaže babu Ismil, il-feresi ul-himar. Poglavlja o tome, e, o nadjevanju i davanju imena magarcima ili magarcu i konjima. Dakle, davanje imena magarcu i konjima. A šta je odakle izvuko ovaj, dokaz za, za ovaj naslov i za ovu činjenicu? to što je posle, što se u ovom hadisu opisuje, ova je mağara se zvao Ufer, Auferia, Uferia, uh Uferia, ovaj uh, boja zemlje, odnosno crvenkasta boja, crvenkasta boja. I uh, ovaj mağara je dobio naziv po uh, svojoj po svojoj boji kao što primoradimo i nazivamo I kod nas je to poznato, naziva se konj ili, ili neka druga životinja po boji koju je, koju je uzvišen Allah subhanahu ta'ala dao. Naravno iz ovog hadisa također učenjaci vide da je u utemeljeno, primjer radi da se vodi porijeklo i da, da se bileži ili da se zna i da se pamti porijeklo životinja. Kao što primjer radi postoje kod Araba poznati arapski konjivi, znate, ovaj oni imaju posebno dakle priču o konjima, I oni im znaju da sve lozu kao što ljudi znaju svoju lozu. E, tako da veoma zanimljivo, zanimljivo dokazivanje. Ima Buhari rahimehullah ja sam vam to spomenuo, primjera, on oni inače svoju knjigu e, koncipirao na ovaj način. On jedan hadis na 30 mjesta spominje, jedan hadis. Na 30 mjesta spominje. Algo me spominje u potpunosti, nego uzme iz onog hadisa samo jedan dio kojim odgovara samo osme dan dio kojemu eh, kojemu odgovara. I vidite primer radi kako je iz ovog na prvi pogled eh, nama eh, izgleda da to općenje nije bitno na magarcu koji se zvao Feir ili koga se zvao Feir. Međutim imamo Buhari rahimehullah taala poznate po svom fikhu, odnosno po sposobnosti da izvuče eh, naj, eh, naj eh, propise i najlepše propise iz argumenata Kur'ana i Suneta poslanika Muhameda sallallahu alejhi Uh, treće poglavlje, treći naslov koji je Imam Buhari rahimehullahu taala naslovio i formirao na osnovu ga hadisa jeste Babul munjahid nafsuhu fi taati Allah azza wa jalla. Kaže poglavlje o tome ko bude se borio sa samim sobom uh, u pokornosti Allahu dželle Na prvi pogled šta ima veze ovaj naslov onaj ko se bude borio, borio se sa svojom dušom i sa svojim nefsom u pokornosti Allahu dželle šta je povezanost s ovog hadisa i naslova e, kaže imam ibn Hajar rahimehullah da se to ovaj odnosi e, na sljedeća to jeste da onaj ko da je naša obaveza u stvari da se borimo, da svoju dušu i da svoj nefs uh, pokorimo i da je držimo u okvirima pokornosti Allahu Žešanuhu i ibadeta gospodaru svih svjetova uh, i da ne, ne smijemo dozvoliti da nas bilo šta odvuče od ibadeta. Da nas bilo šta odvuče od ibadeta. To je naravno neprestana borba. To je neprestana borba, to je vječna borba kao što sam malo prije spomenuo. Uh, džihad ili borba sa samim, somo, sa samim sobom ona se Ovaj, ona se odvija na dva polja. To jeste borba na polju šubuhata, sumnji i borba na polju šehevata. I vidjet ćete ljudi. Kogod da je. I ovaj, kada je u pitanju skretanja sa pravoga puta ili će skrenuti sa pravoga puta ovaj, po pitanju sumnji, šubuhata ili po pitanju šehevata, odnosno strasti i grijeha. I zato šeitan primjera radi Naravno, on mijenja metode. Ako primjer, ako se radi o ljudima koji su koji su povjerovali, koji su povjerovali, on prije svega pokušava da odvrati ljude od pravog vjerovanja, od vjerovanja općine. Međutim, ukoliko ljudi budu uporni i ustajni, pa povjeruju, pa se izbore i tako dalje, onda on prilazi, dakle prilazi klonjačima i naklanjačima. Posebno dakle ovim i pobožnim ljudima, jučenim i, i manje učenim i tako dalje. E, pa pokušava da, ako su oni već, već u vjeri, onda pokušava da ih skrene sa pravog vjerovanja, pa im nešto upakuje kao da je to pobožnost, kao da je to vjera, kao da je to borba na Božem putu, kao da je takvaluk, kao da je to sunnet, a u stvari oni se ne znaju da, da, se, nalaze, da se nalaze i da su upali u klopku e, koju im je šeitan, koju im je šeitan pripremio. Primjera, najbolji primjer za to jesu haridžije, jesu haridžije koji su se pojavili još za vrijeme Rasulallaha Muhammeda sallallahu alejhi ve selle. Koji su toliko bili u ibadetu, toliko su klanjali, toliko su postili, toliko su učili Kur'an da kada pogledaš svoje stanje u odnosu na ono što oni rade, ti bi ti bi svoje stanje. Ti bi rekao prezreo bi svoje, stan, rekao bi zaista ja ništa ne radim. Međutim njima je šejtan prišao sa te strane pa im rekao bi morate da imate bezgrešne vođe. Vaši vođe ne smiju ne samo vođe nego i, i obični ljudi mislim, da čine velike grijehe kogod učini velike grijehe on je nevjernik on je nevjernik tako, a, a oni su tako nametnili jedan princip koji je nenormal princip koji je nelogičan princip koji se sukobljava sa ljudskom prirodom princip koji se sukobljava sa ljudskom prirodom jer nemoguće je čovjek da bude bezgrišan meleki su bezgrišni i Allah je dao prirodu ovoga života da bude baš ovakva da, da život bude polje naše borbe našeg truda Jer ne bi bilo ni šehida, ni iskrenih, ni, ni pobožnih ljudi da nije a, ovakve prirode a, ovoga a, života. A, I naravno oni su to te mjere otišli daleko da su čak e, i onaj njihov predak, prvi predak je došao i poslanika sallahu alaih sallamu, pozori, rekao, sudi pravedno o ili boj se Allahu Muhammed, o Muhammede. A onda mu je poslanik alaih sallam rekao, pa ko će se bojati Allaha ako neću ja? zar nisam ja naj najpreči da se bojim Allaha i tako dalje, onda je poslanik wasalam, rekao iz njegove loze, iz loze ovoga čovjeka, se izaći skupina protiv koje će se muslimani boriti i oni će biti u, u pravu i kaže u to, u borba jedna od borbi koja će se dogoditi između njih i pravojernih muslimana jeste dokaz da će jedan od ubijenijih imati ruku poput da će imati završetak ruke, neće u stvari imati uopće ruku, nego će mu završetak te njegove, tog njegovog organa biti, kaže, isto kao što je dojka kod žene. Tako će mu se završavati ruka. I Ali je radijallahu ta'ala anho se borio protiv Haridžija i nakon bitke našli su tog čovjeka, pa se Ali je radijallahu ta'ala anho se Ali je radijallahu ta'ala anho se obradovao jer mu je to bila potvrda da je bio na pravom putu, jer je poslanik Alehi Sadafsana nagovjestio taj, taj događaj. Onda, ako čovjek se izbori sa te strane, onda šeitan prilazi sa strane šehevata i strasti, a naravno, to je jako, jako široko pole. Šehevat, grijesi su jako široko pole gdje šeitan ulepšava ljudima ono što, ono što im je zabranjeno kada je u pitanju borba sa samim sobom tu postoje četiri stepena i četiri deređa ili etape prva etapa jeste da čovjek svoju dušu natjera i da je ovaj vodi prema pravcu da uči vjeru jako je bitno da se boriš sa sobom da sebe naučiš da studiraš da učiš da napreduješ to je jako bitno mi muslimani zaista ovaj koji vjeruje u Allaha dž.šanuhu i u Sudni dan sve mu dostanelo I ne smijemo da ne znamo. Znači mi smo umet kitab. Mi smo umet knjige. Mi smo umet ili zajednica znanja, zajednica ovaj nauke. E, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nam je najbolji uzor za to onda ashabi poslanika Muhammeda alaihi sallatu i nema stajanja. Nema stajanja. Nema čovjek da kaže, e, meni je dovoljno. Ne. I e, glavni način da se napajaš, da održavaš svoje, ima jeste znanje, da čitaš, da učiš, tako da. Ima i svoj vrt stalni Uh, Vird je neki svakodnevni tvoji bade Da proučiš dnevno ponekoliko iz Kur'ana I također, pored toga, da čitaš neku korisnu literaturu Jako je to bitno Korisna literatura, primjer, radi siru poslanika Mohameda Životopis prve generacija Životopis učenjaka u Drugu korisnu literaturu Vjeruj ko to bude prakticirao Allah Žešanu će mu da, da, dati da se uvijek lijepo osjeća jer živit u jednom posebnom svijetu, Allah Žešanu će dati e, da iman uvijek bude u da mu raste. E, zatim, pored toga također da se uče šarijatskih propisi i to je jako bitno jer ne možeš biti musliman i ne može prakticirati vjeru bez poznavanja šarijatskih propisa, onda nakon toga drugi stepen jeste ne samo da učiš nego da radiš po tome, E, treći stepen jeste da podučavaš i da širiš znanje, jako je bitno. Nemoj nikada podciniš, nikada se ne zna ovaj kada će tvoje riječ uroditi plodom ako je nekome uputiš. Makar čovjeku za, za, za koga misliš da on nikad neće prihvatiti tvoju priču, a komu ti kažeš, iako e, na pravi način postupiš, vjeruj da niko ne može da ostane ravnodušan. Zatim nakon toga da pozivaš ljude i da se suprotstaviš svima onima koji su suprotstavljaju koji se suprotstavljaju e, istini na kojoj se ti nalaziš. Zatim, u ovom hadisu su također učenjaci izvukli veliki broj fajdi. Jedna od tih jeste da je dozvoljeno, primjer, radi spomenji Ibn Hajar, Ibni Hajar u komentaru ovoga hadisa. Kaže ovo nam jasno govori da je dozvoljeno da dva čovjeka jašu na Magarcu. Da dva čovjeka a, jašu na Magarcu. A, Magarac, inače, životinja a, mala, Ali e, je uzvišen je Allah Subhanovi dao da može dosta da, ne, da nosi terote i tako dalje. Inače, e, oko Magarca postoji puno e, i priče i dileme. E, Magarac je u, u jednom momentu, to jeste u, e, za vrijeme e, hajberske bitke ili bitke na hajberu, e, meso doma, domaćeg Magarca bilo dozvoljeno, ali privremeno. Samo za vrijeme te bitke, odmah nakon toga je ovaj zabranjeni poslanik, ali je sad sad, sad, sad mi rekao ribis i naredio je da se, da se prospu kazani sa magarećim mesom. I naravno, onda oko, to, oko, oko Magaraca postoji priča također, da li, je, da li su magarci čist, čista svorenja, u smislu da li, da li je dozvoljeno da i neko jaše, u smislu da, da, da neće uprleti od djeću neće u odjeću i naravno da je ispravnije mišljenje da, da nije da nije njihova koža, njihova dlaka, njihovo tijelo ovaj nečisto, ali je da je zabranjeno da je ovdje poslanik Alihusradi sa rektor X uh, i kaže da su oni nečisti u smislu uh, da je zabranjeno da se, da se ovaj, jede njihovo njihovo meso. Uh, čudno je možda, možda se čudi, možda niste da uh, u, u mezhevima i u šarijetski, kod šerijetskih pravnika ima različiti mišljenja mali hi erahimallahu taala ovaj pored sveg toga smatraju da je, da je ipak dozvoljeno magareće meso se jede ali oni nemaju nikakav argument za to onakve ni argumentujem ja ako slabi a divli magarci su divli magarci su zebra je li zebra eh, kada je pitanje eh, meso divli magaraca dozvoljeno je dozvoljeno je meso od divlih magaraca da se jede do, za razliku od, eh, od ovaj ovih domaćih magaraca Magara se spomenje u Kur'anu također u jednom ružnom kontekstu gdje uh, uzvišenja Allah subhanahu wa ta ta'la upoređuje one ljude koji znaju jedan od najuprečatlijijih primjera i primjer koji uvijek čovjeka može da, da uh, zainteresira i da zabrine da je primjer onih koji imaju znanje, imaju informacije a ne postupaju po tome isto kao primjer Magara, Magarca ili Magaraca koji nose knjige. Na to var stavimo i mushaf i Buhariju i muslima i sve ovaj svi svih šest sadrskih izbirke i djela fika stavi magarcu magarac može da jednosi to kog odeće džaba moja on će biti magarac te magarac e oni subhanallahu dakle oni koji imaju znanja a ne rade po znanju oni su slišni magarci Uzvišeni je Allah subhanahu wa ta taala ih upoređuje na taj način jako jako žestoka poruka također u ovome se vidi poniznost po poslanika Muhameda sallallahu alejhi wasallam da se nije libio poslanik ali saznam da ja ja na magarca na rono poslanik alejsallatu ve selleme na konja i na ponosnu životinju šta nebe dokaz zato dokaz zato da nam je takođe ruhadisus poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je dokaz u u sahihu kada se začuo jedan strašan krik noću u Medini poslanik alejsallatu ve sellem dok su ashabi rne dok su stali dok su ovaj se spremili i uputili se u pravcu gdje, gdje se čuo taj krik i zvuk, poslanik Alehi Svaratu 17. veći je vraćao tudi. Ma konje se vraćao i kaže lemturavu, lemturavu, kaže ne brinite, ne brinite, i, i govori o ovom ashabu čijeg je konje uzeo kaže zaista sam ga našao ili video sam da je brz, sposoban, jak i tako del. Tako da je poslanik, alaihissalatu wasalam, se ponašao shodno onim uslovima i situacijama koje su, koje su mu bile na raspolaganju. Također u ovome hadisu vidimo i vrijednost Muada ibn Džabela radiju Allahu ta'ala anhu. Vrijednost Muada ibn Džabela, naravno Muada ibn Džabela je dječak ili mladić. On je bio uh, mladić. Uh, on je bio mladić kada je preselio. Imao samo 38 godina, dakle Muad ibn Djebel imao 38 godina kada je preselio, umro je uh, u, od ta'una amwas, dakle od zarazne bolesti kolere uh, u mjestu amwas, uh, u Šaamu, nakon smrti poslanika s.a.s. i naravno Muad ibn Djebel je bio alim i učenjak uh čovjek od znanja i od povjerenja poslanikaj je poslavo jednu cilu regiju to je današnja država Jemen da pozove cijelo cijeo narod ili sav narod stanovništvo koje se nalazilo ovaj na tom, na tom području bio je on dovoljan da im objasni vjeru i propise da najbolje poznamo propise halala halala i harama naravno muadimin Džebel je otišao u Jemen neposredno prije smrti poslanika sa nabavom za nama Uh, I poslanik, alaihissalatu wasalam, ga je ispratio. Spratio ga je dok, ovaj, van Medine uh, i, i nagovijestio mu je da ga više nikada neće vidjeti. I reče, rekao mu je, možda sigurno ili, ili najvjerovatnije kada se vratiš ili bojim se kada se vratiš da se mi više nikada nećemo sresti. Pa je, pa je Mu'adim Djebel radiallahu ta'il anhu plakao uh, jer znao je da je to nagoviješ smrti poslanika Muhammeda, alaihissalatu wasalam. E, poslanik, ali je puno volio mojade i znate, na taj hadis, citirao sam taj hadis da mu je poslanik, ali je za jedne prilike rekao zaistate, ja mojaze puno volim i onda ga uputio na dovu koju će da izgovara e, nakon svakoga namaza e, na dovu koju je Rasulullah, ali je srvato u srvam, kako kažu učenjaci učio ili prije predavanja selama ili nakon selama, to jeste a, Allahu moj, pomozi me da O, ti budem uvijek u najlepšem ibadetu i spominjanju i da ti na najlepši način zahvaljujem gospodaru moju zatim također ovdje je primjer kako je poslanik alaihissalatu wasalam bio najbolji učitelj ali također i najbolji učenik je Muad ibn Džebel radijalahu ta'ala anhu nije, iako je možda znao odgovor na ovo pitanje, Muad ibn Džebel je rekao Allah i njegov poslanik najbolje znaju najbolje znaju e, Također u ovom hadisu vidimo da muslimani ili sledbenici suneta vel jamaata oni spajaju između spajaju sve citate iz Kur'ana i suneta poslanika Muhameda i veruju, vjeruju u one citate koji obećavaju na milost i obećavaju nadu, daju nadu ovaj ljudima, a također vjeruju, vjeruju i one citate u kojima se žestoka prijetnja upućuje prije stupnicima. Dakle, vi znate da da je kao što su muslimani ovaj umet sredina između jevreja i kršćana koji su otišli u krajnost, jedni na jednu stranu, drugi na drugu stranu. Također, Ehlu sunat vlžamat, oni su uvijek srednji put i sredina između svih frakcija koje su pojavile u umetu Muhammed, alaihissalatu wassalam. I vi da su jedni otišli e, na jednu stranu kada su citirali samo one hadise u kojima se prijeti, prijetnja, proklinjanje, ovaj žestoka, žestoka, ovaj, žestoka upozorenja, a drugi su otišli ne, nego samo su rekli nada, milost, blagost i tako dalje, a ehli sunaj al-žamat, oni su spojili između jednih i drugih argumenata i rekli su da čovjek treba da živi između nade i straha, između nade, Allaho je šanohu milost, i između straha da ga Allaho je šanohu ne kazni i da ga ne zadesi, Allahovi šanohu kazna. Također, iz ovog hadisa vidimo, braću moja, da je suština Allahove vjere da ostvarimo i badet njemu i obožavanje njemu da uputimo sa svih aspekata. Dakle, što čovjek više ostvari ljubav prema Allahu dž.šanu. Što čovjek više ostvari ljubav prema Allahu dž.šanuhu, više će ibadet prema Allahu dž.šanuhu da, da, da, da mu ovaj poraste. Odnosno, sa druge strane, isto što više ostvariš ibadeta prema Allahu dž.šanuhu, više će ti rasti ljubav prema prema gospodaru, gospodaru svih svjetova. I također kako god čovjek smanji e, ljubav prema Allahu Žešanohu također e, će mu se smanjiti i e, njegov ibadet prema prema Allahu gospodaru, gospodaru svih svjetova. I zato je jako bitno spoznati Allaha subhanahu ta'la i za voleti Allaha šanohu i voleti Allaha u punim srcem e, i svim srcem i onda nakon toga naravno ta ljubav tjera čovjeka na pokornost njemu, e, njemu uzvišenom. Također ovdje se e, raspravlja kada u pitanju e, ibadeti e, šariatske obaveze, raspravlja se da li se šariatske obaveze mogu nazvati tekaliif šarije, da su to šariatske obaveze koje šariatske obaveze koje se smatren na neki način opterećenje za ljudi. Ili pak se šariatske obaveze, ili su pak šariatske obaveze hrana, hrana za ljudska srce za ljudske duše Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kaže da, da su šerijatski propisi uh, hrana za ljudske duše i za ljudska srca hrana za ljudske duše i za ljudska srca uh, i da u stvari nisu to opterećenja od strane Allaha subhanahu wa ta ta'ala nisu to opterećenja od strane Allaha subhanahu wa ta'ala vi ćete vidjeti naravno da ima uh, određenih poteškoća određeni vid poteškoće kada nešto radiš Određeni napor treba da uložiš, ali a, vjernik koji zna da mu Allah Žešanu ho naređuje, da mu Allah Žešanu to naređuje, onda on uživa u tome. I vi znate, primjer radi, a, primjer ashaba, poslanika s.a.v. kada ih je pozvao da idu u pohodnu tebuk, gdje treba da se žrtvuju, gdje treba da se bore, da žrtvuju i metke svoje, i živote svoje ako treba a, za odbranu istine, Uh, imali su oni ashabi ili bilo je oni ashaba koji su dolazili kod poslanika Alihi sada sada da ih opremi, da im obezbijedi opremu, uh, svu ratnu opremu i, naravno, uh, devu da mogu da putuju uh, hiljadu i više kilometara uh, na taj put. Oni kojima poslanik Alihi sada sada nije mogao da obezbijedi, oni bi plačući se vraćali kući. Tawallahu a'inuhom tafidhu mined dama'i. Hazenen el la yeđidu ma yun fi hun Kaže, poslani, kaže Oni bi se okrenuli, a e, oči bi im bile pune suza I plakali bi zbog toga što ne mogu da idu na Allahovom e, da, se bore, da se bore sa tobom na Allahovom ženšanuhu putu e, Naravno, to je onda kada, kada čovjek svati na pravi način Ibanete, i namaz nikada e, ne treba shvatati I treba ljudima objašnjavati da namaz treba u stvari da svate da ga zavole, da osjete slas namaza i da znaju da je to potreba njihovi duša i njihovih srca. E, tad će čovjek da uživa u tim ibadetima i tad će da dođe do stepena da ne može da ga ostavi pa haman kad bi ovaj se tražilo to od njega. E, također, kada je u pitanju ibadet, to sam spominjao, e, više puta definicija ibadeta e, jeste da je to jedan pojam koji obuhvata svako dijelo koje je uzvišnjalašanom voli. voli. Dakle, svako dijelo koje je uzvišnjalašanom voli, e, to se smatra ibadetom. E, pa i riječi, i dijela, i spoljašnja, i unutrošnja, sva dijela koja čovjek e, čini, i sve riječi koje čovjek izgovara, I sva dijela, bez obzira bilo ona spoljašnjeg ili unutarnj, unutarnjeg karaktera, sve su to, ako, ako ih Allah voli, sve je to ibadet. Pa primjer radi od ovih dijela koja su... Spoljašnje karaktera jesu namaz, zekat, post, hajj, iskreno, iskrenost u govoru, ispunjavanje maneta, dobročinstvo prema roditeljima, i naređivanje dobra, odraćanje od zla, Dobroćinstvo prema ljudima općenito, borba protiv onih koji se bore protiv istine, učenje Kur'ana, zatim spominjanja Allaha subhanahu sve su to ibadeti koje čovjek čini svojim vanjskim svojim organima, vanjskim svojim organima. Koji su to, koja su to djela koja čovjek čini unutarnjim dijelom svoga tijela, to jest srcem, to su ljubav prema Allahu dželle bluga prema Allah subhanahu wa ta taala. Dakle muslimani svi vole Allaha, gospodara svitova i oni koji su e, dobri vjernici, oni koji su slabi vjernici, svi vole Allaha džeshanu, a treba e, treba iskoristiti i, i na pravi način e, afirmirati ljubav prema Allahu džeshanu i e, kapitalizovati to to e, to, to bogatstvo A to jeste nadati se da će ti Allah Žešanhu nagraditi zbog toga što voliš gospodara svi svetovi što voliš poslanika Muhammeda s.a. Zatim strah ili straho poštovanje prema Allahu je također ibadet, ibadet ili dijelo srca. Onda da se stalno njemu vraćaš, da čistu i ispravnu vjeru njemu ispovjedaš, da se strpiš na njegovim odlukama i odredvama da zahvaljuješ na njegovim blagodatima, da budeš zadovoljan sa njegovom odredbom, da se na njege istinski oslanjaš, da se nadaš njegovoj milosti, da se bojiš njegove kazne. Sve su to ibadeti koja, koje čovjek izražava svojim svojim srcem, a to su Allahom žišanohu draga djela. Naravno, ibadet je nešto što mi ne možemo bez toga da obstanemo, ne možemo normalni da obstanemo, možemo da obstanemo ali u nenormalnom stanju i ako čovjek ne obožava Allaha ženšanuhu i ako nije Allaha ženšanuhu pokoran on mora biti nekome pokoran ibadet su potrebni i meleki ibadet su potrebni i meleki zato uzvišenje Allaha ženšanuhu spomenje da meleki na nebesima stalno su ibadet, u ibadetu Allaha ženšanuhu ibadet je potreban i najbolji čovjek to jeste poslanik Muhammedu s.a.w. zato mu Allah rekao obožavaj Allaha sve dok ti ne dođe jeqin, to jeste ubjeđenje ovdje su neke, neki zabludjeli pravci pogrešno prokomentarisali ovaj ajet pa su rekli obožavaj Allaha sve dok ti ne dođe jakin, dok ti ne dođe spoznaja, to jeste da dok ne otkriješ nešto, a nakon toga možeš ostaviti nama, namaz, možeš da ne postiš možeš da se oslobodiš rijetskih normi i tako dalje, međutim naravno ne treba uopće komentarisati ovaj stav jer on je sam po sebi više nego jasan Da je, da je neisprani, da nema nikakvo, nikakvo utemelenje. E, eto, e, mnogi učenjaci su također, kada je u pitanju ovaj hadis pomenuli ga, e, o vrijednosti teuhida, o vrijednosti vjere, o vrijednosti ispravnog vjerovanja. E, mi to vrlo često ne znamo ni da cijenimo, ali kada vidiš šta ljudi sve vjeruju, u šta ljudi sve vjeruju, zašta se sve vežu, kako su neke stvari koje su tebi elementarno poznate, Mnogo jasne stvari. Koliko ljudi srljaju, koliko ljudi dakve ovaj nemaju pojma o osnovnim stvarima, onda čovjek, onda čovjek treba da bude zahvalan na što mu je moguće da ispravno na ispravnom vjeruje i naravno od ispravnosti e, ispravnog vjerovanja zavise sva ostala dijela koja čovjek koja čovjek čini. E to ukratko to su oni one poruke koje je, sadrži ovaj hadis, naravno da bi se još moglo govoriti na ovu temu, ali ćemo se ovdje zadovoljiti sa e, ovim, e, ovim e, spomenutim. Pa ako ima neko nešto da... da